защото никой не е свободен, докато други са потиснати. Това предаване е посветено на свободата. На пълната свобода. Добре дошли в съзнание. Здравейте, приятели! Отново сме в съзнание. Много се радвам, че подновяваме излъчването на нашия подкаст, защото направихме изключително дълга пауза. Тя беше породена от най-различни неща, като работа, пътувания, дори липса на вдъхновение, но сега сме тук и с пълна сила продължаваме нашето дело, защото искаме колкото се може повече да разшириме хорското съзнание, нашето и вашето. Да дадеме идеи, предложения за всеобщи действия, чрез които да подобриме света към едно по-добро място за живеене. В днешното предаване ще засегнем следните теми. Ще се опитаме да събудиме класовото съзнание в нашата борба за премахване на класите. Ще обсъдиме проблемите на работниците в България, техните борби и нуждата от автентичен синдикализъм, като ще направим едно интервю с член-активист на автономен работнически синдикат, след което ще разгледаме различни екологични, здравословни и етични проблеми, които не засягат пряко нас тук в град Разград, но така засягат и всички други навсякъде, където бизнеса, Експлуатира хора, животни, природа, за да може да печели, а държавата мълчи, защото устата й е запушена с пари. И накрая, ако остане време, ще обърнем внимание на част от проблемите с държавността и ще акцентираме върху провелия се референдум за независимостта на Каталуния. Сега продължаваме с нашата нова рубрика, която се нарича Противоречник. Противоречник. Речник на подменените или манипулирани понятия В тази рубрика представяме истинските имена, с които трябва да наричаме нещата. В днешното предаване думите, които ще разгледаме са Анархия Анархизъм Анархист Анархия е това, което се случва винаги, когато редът не се налага чрез принуда. Това е свобода. Процесът, при който постоянно преоткриваме самите себе си и взаимоотношенията помежду ни. Всеки свободно възникващ процес или явление, гора, приятелски кръг, собственото ти тяло. Всичко това е анархична хармония, която се запазва чрез постоянна промяна. Контролът отгоре надолу от друга страна, може да бъде поддържан единствено чрез ограничения и принуда. Налагането на дисциплина в класните стаи на училищата. Фермите, които пестициди и хербициди защитават стерилните редове генномодифицирана царевица. Крехката хегемония на държавата суперсила. Анархизмът е схващането, че всеки има право на пълна свобода на избор. Никой закон, правителство или процес за вземане на решенията не е по-важен от нуждите и желания на самите човешки същества. Хората трябва да са свободни да градят отношенията с цел взаимно и да защитават интересите с поначено горен за тях. Анархизмът не е догма или програма, той не е система, която уж би сработила при положение, че е приложена правилно като демокрацията, нито е цел, която да бъде изпълнена в някакво далечно бъдеще, като комунизма. Той е начин на поведение и отношение, който можем да приложим на практика веднага. Разглеждайки всяка ценност на система и на начин на поведение, можем да започнем с въпроса. как това разпределя властта. Анархистите се противопоставят на всяка форма на иерархия, всяка законност, която концентрира власт в ръцете на олигарси, всеки механизъм, който ни отдалечава от ни потенциал. Против затворените системи, ние с нетърпение гледаме към непознатото, което предстои, а хаосът вътре в нас не позволява да бъдем свободни. В днешното предаване ще започнем събуждането на класовото съзнание. Защото, колкото и да са иллюзорни, класите съществуват. Всички тези деления на имащи и нямащи, на господари и слуги, на експлоататори и експлуатирани, на хрантутници, паразити и трудещи се люди, всички тези деления съществуват и се увековечават в хода на човешката история, чрез използването на сила и манипулация. Затова е важно да се осъзнаем класово да видиме къде сме ние в цялостната картина, дали сме експлуататори или експлуатирани и ако можем да събудиме тази общочовешка нравственост, която да ни помогне да се грижим едни за други, вместо да си пречим и да се натоварваме. Затова нека ние сме класата, която ще разруши класите, да се бориме срещу подтисниците и огнетителите, за да създадем едно хармонично човешко общество. В този брой на съзнание ще обърнем внимание на проблемите на българските работници и на техните борби срещу работодателския произвол, защото тази година беше белязана от много такива събития и случаи, при които работодателите безкруполно ограбиха своите работници, като не им изплатиха заплати за по няколко месеца, оставяйки всички тези хора да гладуват и да мизерстват. Навсякъде у нас хиляди, ако не и милиони работници биват ограбвани по този начин, но тази година част от тях решиха да не скланят глава, а излязоха на протести, излязоха на стачки и предприеха преки действия за запазване на своето достоинство, за възвръщане на това, което им е дължимо. Ще пусна един кратък репортаж, който е от различни новинарски емисии за протести на работниците, на миньори, на шивачки, на продавачи, след което ще направим интервю с един член, на автономен работнически синдикат. Това е единственият автентичен работнически синдикат у нас, който по никакъв начин не е обвързан с държавата и бизнеса, а напротив застава твърдо зад работниците в техните борби срещу бизнес експлоатацията, както и държавните ограничения чрез различни закони, които дават приоритет на бизнеса вместо на работниците. АРСЕ застана твърдо зад работниците по време на техните стачки и протести. Самите те организираха мащабна национална кампания в подкрепа на тези борби и един национален протест, който се проведе на 5 септември пред парламента. На този протест се събраха работници от най-различни сфери, които бяха ограбени. На протеста бяха поставени 6 конкретни искания, които са първо, стартиране на процедура по несъстоятелност на фирмата Select Trade или това са настоящите собственици на веригата магазини Пикадили Второ, отнемане на лиценза за дейност на Max Telecom Трето, увеличаване на срока за подаване на документи във фонда за гарантиране на вземанията на една година Четвърто, законодателни промени забраняващи на фирми, които дължат заплати на работниците да бъдат прехвърляни на трети лица Пето, инкриминиране на неплащането на заплати. И шесто, промяна на реда на кредиторите при несъстоятелност на компания, така че работниците да станат първи. Защото в момента нещата със тази шеста точка са следните, когато дадена фирма а, обяви фалит несъстоятелност, без значение дали това е умишлено предизвикано или не, то а, първо банките имат право да вземат каквото има за вземане ако няма пари за вземане то конфискуват имущество и така нататък втори подред идва държавата и трети са работниците за тях ако остане нещо вземат ако не остават да мизерстват и да гладуват това нещо неправилно и трябва да бъде в обратен ред така че ние заставаме силно зад тези искания за законови промени защото иначе Безобразието е пълно и много хора в течение на месеци не получават нищо. Предприятието фалира и айде, оправите се сами. Та, нека да чуем следващите репортажи и интервюто с Евгений Никитин от РСЕ. Те заради забавени заплати. Стотици служители на голяма хранителна верига са без възнаграждения от месеци. Това доведе и до поредната им прояване на доволство, както пред централния офис на фирмата в София, така и във Варна. Жива верига на входа на обувния цех в началото на Ветрен образуваха недоволни служители. Вече трети месец хората не са получавали заплатите си, след като фирмата е закрита, а те са освободени. Протестиращите обявиха, че няма да допуснат да бъдат изнесени машините от цеха, докато не получат парите, които са си изработили. Мира, възнагражденията в руднико ще не са вдигани от 2007 година. Част от миньорите, които работят в забоите, получават минимална заплата от 460 лева, заяви Данаил Данилов, който получава едно от най-високите заплащания, 610 лева за първа категория труд. Въпреки, че нямаха разрешение за блокиране на пътя Добри Чалбена, протестиращите го затвориха за половин час, за да привлекат върху неволите си вниманието на управляващите. Ние ще едно с паржони, да не слизат в галериите, докато исканията им не бъдат удовлетворени. Следващата им стъпка е блокада на международния път Варна Доранколак на кръговото за бълчи.. Между времено с нощи членове на автономен работнически синдикат излязоха на своеобразен протест пред сградата на БНТ в подкрепа на стачката на миньорите от Руднико оброчище. Те изразиха солидарност с миньорите и ги подкрепиха в техните искания. Подкрепяме миньорската стачка, защото и ние сме работници и знаеме, че човек не може да стои три месеца без пари. Другото, което не можем да търпим тези престъпления. Не може работници да бъдат водени на минимална заплата или пък да работят без договор, което се случва там вече 20 години, без държавата да направи нищо. И призоваваме работниците от оброчище, ако не им бъдат изпълнени исканията, да изгонат ръководството и да завземат мината и да почнат да работят за тях. Здрасти, Гена! Сега ще те подложа на един кръстосен разпит във връзка с синдикализма и твоето членство в автономния работнически синдикат. Първо искам да те попитам да обясниш на нашите слушатели какво всъщност е това нещо синдикат, защото голяма част от хората чували ли не ли, нямат никаква представа какво е синдиката, как е възникнал и каква е ролята му в живота на работниците и техните борби за по-справедливо заплащане и по-справедлив живот? Здрасти Црак! Радвам се, че най-после я аз съм в, в подкаст и харесвам ми темата естествено. Знаеш, че това е общето любимата ми тема. Много има какво да си говорим за синдикализма, за синдикат като цяло да прав се в България повечето хора или не са чували изобщо какво е това синдикат, или имат някаква доста ограничена представа за синдикализма, като ограничена в рамките на тези големите синдикати. Канес себе, подкрепа, които от време на време се появяват по телевизията, говорят някакви работи, изчезват. Но синдикализма всъщност, е нещо много по-различно на Запад, който е хорил, се е се много от нас да работят някъде на Запад, там може би сте запознавали с автентични синдикати, които нямат нищо общо с тези, които от които не познаваме. И нашия автономния работничка синдикат, синдиката, в който аз членувам, общото се опитва да направя точно това, да възроди този автентичен синдикализъм, който е базовия синдикализъм, анарко който е преди това не само на Запад, но и в България е бил така доста развит. Като синдикализъм какво се разбира? Синдикатът не е някаква благотворителна организация или е някаква държавна служба, както някои хора синдиката, това си смислят. Синдикатът е едно обединение на обикновени хора, работещи, като всички нас, които се обединяват, за да се защитават заедно правата на работа. Това е базовото. От там нататък това обединение на работа вече може да прерасне в много по... и като членост, като мащата на обединение, и като цели. Част от синдикализма са, например, екологичните борби, всякакви форми на социална борба, например, от синдиката, в който аз членувам, участвахме в борбите срещу увеличението на царата на билета в София, в екологични протести и така нататък. Така че ето виждаш как всъщност, синдикализма е нещо, първо, много по-различно от това, което повечето хора си мислят и второ, много по-общо и, и много по-включващо. Uh, в еден синдикат се хора с различни идеи, различни цели и, и, и, за... и всеки от тях може да се включи в някои от дейности на синдиката. Така от исторически план Чел съм примерно за СНТ и ролята на този синдикат в Испания Конфедерацион Национал Ель Трабахо. Специално за гражданската война, когато Франко прави военния преврат, синдиката е бил един от основните движещи така, мотори на революцията, която е започнала. И управлението на Тамношната република, правителството като пада, точно синдиката е поел в свои ръце организирането на работниците, производствения процес, разпределението и то благодарение на своите принципи заложени в програмата си, които са били безвластнически и революционни с цел самоуправление. Те са успяли наистина да направят революция по време на война и то такава революция, която е подобрила жизнения стандарт в рамките на една година преди да станат другите така да кажеме Неприятни случаи в тази гражданска война, но а, каква е разликата между синдикатите? Защото ти споменате големите синдикати в България, където са известни на повечето хора? Каква е а, така основната разлика, примерно между един автентичен синдикат, един анархосиндикат и някакви такива така наречените казионни синдикати? Ами, да, много е интересно, как всъщност? Много хора си мислят за синдикатите като за някакви такива служби, които са нещо като инспекция по труда, където ако имаш някакъв проблем на работа, примерно отиваш, те ти намират адвокат или, или нещо тако. Попълваш там разни решета и си решаваш проблема. А реално синдиката е нещо много по-различно. Как си спомена СНТ, чисто исторически синдикатите винаги са били мощни революционни организации, които са били и продължават да са на много места страшно радикални. А, нали, те са участвали в всички по-големи революции. Те са инициаторите на най-големите революции в Европа. Извоювали са хиляди неща. Отето всичко, което днес имаме като придобивки, като граждани, като работящи хора, повечето неща са извоювани именно от синдикатите. И то не е чрез някакви попълване на документи и водене на дела, ами чрез водене на улични битки, издигане на барикади, Тачки Бях гледал един филм тая година. Той по действителен случай казва се Mate One. Даже мисля, че го има качен в точкаком с български превод. Той разправяше точно историята за едни миньорски стачки в гръчето Mate One, където компанията не иска да плаща на работниците достойни заплати. Те стачкуват. След това пък Фабриката шефовете искаха да наемат някакви други хора, които да заменят стачкуващите работници. Но тогава се получи една солидарност между хората и всички направиха голяма стачка. И от този случай шефовете бяха извикали разни детективски, частни, мутренски агенции, които да нападат стачкуващите които искаха по-добри условия на труд, по-добро заплащане и така нататък. И този случай е един от първите случаи в Штатите, където тръгват така много силни работнически борби, както в миньорския сектор, така и в други сектори. И те даже са довели до едни събития, които са за малко да стане като Втора гражданска война. Аз съм чувал там, че 7000 вооръжени работници са се били срещу мутрите на тези компании че тогава чак да. националната армия се е намесвала за да укрути тези спорове и точно тогава, ти каза за социалните предобивки, точно тогава са почнали нали, да дават а, някаква, да кажем, минимална заплата, също така разни осигуровки, пенсии и такива неща. Допреди това, това е 20-те години на 20-ти век някъде, допреди това е нямало такива работи. И всъщност това е точно резултат от революционните действия на работниците, които са искали наистина един достойен живот? Точно така. Много е интересно и историята на Американското синдикално движение и в Испания, където споменят по където правят наистина революция синдикатите. И много е интересно, като гледаш тази история, първо, че всяка тачка, човек вся човекът се представя като чист тачка и се представя какво работници излезе пред фирмата с едни плакати и имат някакви искания. Докато исторически, ако са погледнат на листачките от едно време, всяка една стачка е мини-гражданска война. Та, това е дума за е, въоръжение. Е, работници въоръжават, шефа изпраща въоръжение, частни милиции, срещу тях, неемници. И се буквално война. И е, всички тия придобивки, за които сега не се струват, като даденост, като е, заплащане на изванреден труд и така нататък, буквално някакви хора са умирали за тези за да развоюват коя на която едно тия дреболия, не е да ни е дадено даром. Тъй, което е било е кое е е. извоювано, и то, и то с огромна цена. И е, това е. Точно това е. Значи, ние имаме тези придобивки като дадености, като нещо, което винаги е било, всъщност, те са били извоювани с, с кръв. Само че сега, 21 век нещата малко се са се променили и как виждаш развитието на синдикализма в съвременния свят? Защото нали, опитваме се да правим промени без да се стига до насилие, но понякога то просто промяна не може да стане без да има силен натиск. Какви са основните синдикални, синдикалистски практики и дейности, които примерно биха допринесли за извоюване на социални придобивки за работниците? били споделил разни практики, методи? Първо за първото, което каза, че сме 21 век, някои неща да са се променили, но други неща не са се променили. И, например, не се е променило желанието на шефовите да ни експлуатират до последно. И тяхното желание да ни отнемат всяка една придобивка, която работещи хора преди нас са извоювали, както казахме, на цената на много жертви, Те не са се отказали от това да ни отнемат всяка една от тези неща, които са извоювани на времето. И в момента се чуят точно това. И в България, и в цяла Европа има една семестна атака от страна на шефовете на капиталистите за отнимане едно по едно на всяко едно от нещата, които са изглени преди нас. И това нещо е много жалко, че в някои страни, като България, минава абсолютно без каквато и да е боса в протива. Като на Запад който обследи сърбителя да знае какво става. Франция вече втора година е скована от общи стачки, от блокади, от окупации. И там работници се борят за всяко едно от тези неща, защото те помнят своята история, знаят как са, как са ги извоювали и няма да ги дадат безболи. Докато тук нали, се оставихме, всичко това да мине безнаказано и сега затова сме някаква неолиберална хоака. И се чудим вече кога да обвиним за проблеми си, цигани и бежанци, и кого ли не. Само и само, защото нямаме смелостта да се изправим срещу всички си проблеми. Вярно е, тук сме имали 45 години диктатура и смазване на всякакви такива опити за организация между хората и за подобряване на нещо. И оттам. Ами, всъщност. Да. да Извинявай, че се прекъсвам. Диктатурата започва много преди това. И е, е, е, точно историята на самоубикалното движение е много добър инструмент нали, за да проследим кога започва диктатурата в България. Например, Синдикалното движение е забранено още през 1934 година. Тогава, тогавашното правителство възприема модела на фашистска Италия и това е записано в закона, който те приемат, че по модела на фашистска Италия се създават национални синдикати, закриват се свободните синдикати и на, на тях място се създават контролирани от държавата синдикални организации. А всички, са, всички активни синдикали са цели арестувани или избити, а синдикатите са са овладяни от държавата, от държавната машина. Хм. И този процес просто вече продължава през 1944 година. В началото синдикатите са, са унищожени от фашистите, след това са до унищожени от следващата власт. Да. Няко... Има някаква приемственост в това отношение между фашистите и булшевиките. Е да, една и съща линия следват. Всичко за властимащите и за имотните класи. Интересно ми е сега да те попитам, защото много хора ще кажат, а вете работниците искат, пък нищо не дават. Защото наистина има работодатели, които са окей, okay, хора, които са с труд са постигнали нещо, но това нещо, което са го постигнали, от лични наблюдения, то не е някакъв голям бизнес. Ние в случая мисля, че говорим за големи, мултинационални или някакви наистина огромни бизнеси, където. Са управлявани точно от така наречените имотни класи. И... Да. Ами много интересно е, че по телевизията много често чувам на разни политици и експерти да се правят дъвка с така наречения дребен и среден бизнес. Това, наскоро гледах на клип, че бяха пуснати във Facebook с а... всички политици в щатите, които говорят за дребния и среден бизнес. Няма нито един политик, който това да ни муе в. А... Отстата и в програмата и така нататък. Но реално да те работят в полза на едриден бизнес. А нас като синдикалисти ни нямаме нищо против древния бизнес, защото те до голяма степен дребните бизнесмени са от нашата страна на Те са също смазани от държавната машина, също са самоексплоатирани в условията на капитализъм. Когато, малък, когато имаш някакво малко бизнес, ще са смазан от от пазара. Трябва е, да, е. да се смазна от конкуренцията на големите играчи и много нали, от тези древни работодатели работят по 12-15 часа на ден, нали не по-малко от работници. Някакъв път доли повече. И естествено, нашата борба е срещу големите. а Тези големите, както се спомена, от тях не е, не е рядко местна, Действително няма нито един, който да си е изработило парите сам. Точно физически невъзможно. Ти не можеш да, да произведеш, Нали, какво са парите в банката? Това са стоки и нестоки, услуги във формата на пари. Ти не можеш чисто физически през целия си живот, трябва да живееш 1500 години, че да, да можеш да работиш всичко това сам. Всичко това е изработено от чужд труд и присвоено. Е това е в основата на капитализма, че има заграбване на ресурси, средства за производство и няма равен старт за хората, защото викат айде ве, работи, нали? Произведи нещо, продай го, после произведи две неща, продай ги, нали така, с ябълката, Рокфейнер, да, да. къде е станал милиардер. <сълтат> <сълтат> Разни приказки от хиляда и една нощ. Да, да, да покажат един човек за да богателко, това е едно, че ще аз се че няма, това са Кръци сладки приказки за малките либертарианчета, да, <сълтат> <сълтат> да ги плащат. <сълтат> ще ми кажеш ли за автономния работнически синдикат, кога е създаден... Къде има, примерно, дейност, секции и какви акции сте правили. Как, каква дейност развивате с автономния работнически синдикат в България? Ами, синдиката беше създаден още 2010 година. Аз тогава не съм бил още член, аз съм член на синдиката от 3 години, пак още вече от 2014. От тогава много неща, особено последните няколко години. Доста голяма активност има в синдиката, най-вече в частния сектор. Там, където казионните синдикати изобщо не присъстват, ние сме супер силни. Само за последната година организирахме около десетина протеста по различни поводи, Участвахме в стачки, организирахме фестивали, семинари. Не знам дали ще не времето да говоря за всяко едно от тях. Може Но, да, пръвам, да може споменеш, да. Да. Да, да, основни неща, защото да, е наистина голям. беше голяма година така, на много битки, специално с кампанията ви, с работниците от Пикадили, където бяха ограбени от техните работодатели и така доста отглас имаше, доста звучно си по медии и насякъде. Ще споменеш ли за някои да, е. от кампаниите, където сте водили различните борби? Ами пикадили, за тези, които не знаят какво се случи, на посредата на миналата зима, шефовете откраднаха заплатите на 700 души от компанията, на всички работници на практика, 700 души, и избягаха, и от тогава се опитваме обзето да ги накараме да си платят дължимото. И за целата организирахме 5 или 6 протеста последните няколко месеци, един от които беше национален в София, където успяхме да се организираме заедно с работници от Други сфери, нали, дойдоха да ни ми пускат миньори, шевачки, е, работници от химическите заводи в Димитровград, е, работници от частния сектор в София, много се присъединиха, членове на синдиката и така нататък. Става един много, много хубав протест, но най от което беше тази солидарност, която се изгради тогава между работниците от различните фирми. И това беше наистина кулминацията на тези месеци на протести, които водихме. Като успяхме да постигнем някои доста добри резултати на работниците от пикадили им бяха възстановени здравните права, защото работодателът, освен запластите им беше от него и здравните права. Успяхме да спрем до голяма степен в атаките от страна на правата срещу работниците, защото от управата контрапеку, когато започнахме с протестите, те започнаха с заплахи срещу работниците, започнаха да ги изнуват че няма да им подпишат необходимите документи за обещетения, ако не се съгласят да напуснат доброволно компанията. на доброволно, кавички. И всякакви такива практики успяхме да ги неутрализираме, именно като давахме публичност на проблемите и като организирахме тази солидарност между работниците. Не само между работниците вътре в Пикадире, но и между работниците от други фирми, които също бяха пострадали горе-долу по също време от своите работодатели. И именно на това искам е аз на да налета тази солидарност, която се изгради тогава между, между работниците от различните сектори. Тя продължава и в момента. миналата седмица имахме пак среща с работници, обсъждаме общи действия, обсъждаме радикализация в момента на протестите, тъй като вече минаха повече от 7 месеца, откакто започнахме. И все още не са изполнени всички наши искания, въпреки на тези победи, които изборех преди малко. И просто искаме вече да сложим край на този конфликт. Сме готови на, на радикални действия, блокади, окупации. В момента процес на обсъждане това. Включиха се и работници от а, други сфери. Освен тези, които до сега бяха подкрепели. Появиха се и от други градове, от Смолян, от, от Велико Търново. И те ще се включат сега в тази есенна мобилизация. И смятам вече, че имаме достатъчно сила да окажем много сериозни натиски да доведем нещата до благополучен край за работници. Да, но така трябва да е, защото иначе просто няма изход. Да, много е важно, когато говорим за синдикализъм, това което ние в момента градим като солидарна мрежа в България, напазът на работно място, хора обединени във връзка с това, че работят заедно и че имат общи проблеми на работа, Uh, същото много, много успешно може да бъде приложено и в други сфери. Знаем, че в момента друг много наболявал проблем в uh, България с екологична, екологичната тема. Uh, ти си от Разград, там имахте големи борби, да, срещу обгазяването. В този брой на предаването ще спомена. Точно това е, че има супер... То не е безхаберие, то е умишлено бездействие на държавните институции, защото устите им биват запушвани с мангизи от големия бизнес, който произволно прави каквото си иска, само за трупа печалби на чуж гръб и за сметка на унищожаването на околната среда и здравето на хората. И наистина според мен да. трябва да се насочи както към държавните институции, защото те реално са отговорни за спазването на всякакви стандарти, които са били избрани и така нататък, те умишлено не правят нищо и само си прехвърлят топката от едно място на друго и наистина трябва да се радикализира по някакъв начин борбата, защото тя борбата е на всички ни, не е само на работниците, не е само на еколозите, тя е на всички жители, на цялото население, защото малко по малко нашите животи биват изяждани по най- безкруполен начин. И Точно така. само да, с плакати... Да само с плакати и с скандирания по площадите, според мен няма да стане нищо, трябва примерно да се отиде точно там в тези институции, да им се заключат вратите, да устоят вътре докато не решат проблема или нещо от сорта, смисъл ти както казваш, окупации там на техните е, институции и офиси и така нататък. същото и трябва да бъде, според мен, насочено и към самите преки виновници за нашите несгоди точно това е. Трябва да им се удари по джоба, трябва да им удари там, където ги боли. Трябва да. Просто трябва да осъзнаем веднъж завинаги всички хора, които участват и в екологични, и в синдикални битки, че държавата не е наш приятел. Работодателите не са наши партньори, социални партньори, така. така, така както обичат да ги наричат а, казионни синдикати. Това са наши врагове и не трябва да ги третираме като такива. Трябва да сме наясно, че е става дума за една социална борба и че ние сме просто от 2 два различни края на барикадата и да действаме според, според тази ситуация. И, и това е. И когато говорим за... Все пак сме в подкаста, който се казва Съзнание, най-важно е да изградим това на наше съзнание. Съзнание на бунт и съзнание на класово съзнание. Да осъзнаем кои са ни, нашите класови интереси и да си ги защитаваме. И кои са нашите класови врагове, Това са именно работодателите и държавата. Като а, много е интересно как, а, понеже засегнахме да екологичната тема, тези борби се преплитат. Не просто защото, примерно, ние в синдиката се интересуваме от екологични борби, ами, чисто практически ние не можем да избягаме от тях. Примерно, когато беше тачката в Миналогорочите, да. не знам дали си я следил. Да, да. да там става дума за най-голямата манганова минала в Европа, четвъртата по големина в света, ами там, освен, че работници са държани като крепостни селене. От някакъв частник, който дори не се знае кой е на в но му, се губи в някаква офшорка, някаква концесия, дадена още по времето на Костов и така нататък. А, мали, освен всички проблеми за местното население, което е звездки е експлуатирано от шефуите, самата мина е предизвикала екологична катастрофа в региона. Тя не е изградила предсвателна станция, цялата мръсовите, всички химикали от мината се изливат директно в река Батова, която е туристическа, важно туристическо място за региона. Цялата почва там в огромен радиус, заедно и с самата река и с всички околни земи. Всичко това е отровено и според оценките, на, според оценките на Рио Сава това ще отнеме десетилетия, може би столетия да се изчисти, ако изобщо някаква се изчисти. Така че виж как са свързани на тези проблеми. Нали? Ами един е същ частник, да, който предизвиква социална катастрофа в региона, като експлуатира местното население за смешни пари. И в същото време екологична катастрофа. И тези борби са, са заедно, Трябва да ги водим, да осъзнаваме, че те са свързани и да, да търсим общи решения на тях. Така е, солидарност между хората, защото тези инвеститори всъщност не са благодетели, а просто търгаши и то на едро които гледат да експлуатират ефтина работна ръка, ниски екологични стандарти и така нататък. Ако искаме да живеем достойно, това е, трябва да се самоорганизираме и най-вече, нали, да сме солидарни един за друг в борбата ни. В борбите ни. Така Солидарността между хората е нашето оръжие срещу властта. Това е девиза на синдиката. И не е, Силен лозунг. Ами... Добре. Благодаря ти много. Който иска, може да провери в сайта на ARSE, arasyndicat.org. Нали така беше сайта? Да. Еми да. Имаме много готиен YouTube канал. Там са всички видеа от наши протести и фестивали. Е, там е и твое изпълнение има от няколко фестивала, Добре. на които се включва да подкрепиш. Може да ги видите. Да. Благодаря ти много за включването, Гена. Ами, това е. Сила е. и смело напред. Заедно сме в борбата. Солидарни до края. Така е. Няма да се даваме разни и, и инфекцитори и така нататък, да не се сипат живота, и природата, и, и бъдеш. Благодаря ти ця много. Blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong Solidarity forever Solidarity forever Solidarity forever. plowed the prairies, built the cities where they trade. Dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving mid the wonders we have made. But the union makes us strong. Solidarity forever! Solidarity forever! Solidarity forever! taken on millions that they never toiled to earn But without our brain and muscle not a single wheel can turn We can break their haughty power, gain our freedom when we learn That the union makes us strong Solidarity forever! In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousand fold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. след този работнически хим на Пи Игър за синдикалистите и за работническите борби, сега тук сме се събрали на кръглата маса да преминем към нашите преки проблеми в това малко граче, разград. Защото от... аз как се помня, в принцип винаги на прекрасно, но последните години силно замърсен въздух с неприятни миризми и всъщност като направиха и и замерване, оказа се, че има сероводород, много пъти над нормата над 12 пъти над нормата от две години има градски сигнали към институции към РИОСЕВЕ, които отговарят за въздуха, за водите и така нататък които казаха това е, има замърсяване, не знаеме кой е извършителя, кой е замърсителя и така, от много време на сам начи, миналата година, когато бяха даже мисля, че в предното предаване бяхме споменали за това имаше така градско недоволство, звънение по телефони, на инспекции, на министерства, организира се някаква среща в общината, където граждани, а, институции и бизнес, представители на бизнеса се бяха събрали да обсъдят какво що, и нищо не се обсъди, миризмите си продължават и това лято имаше един протест, на който част от нас участваха. Не се събраха много хора, но пак като за мащабите на разград 200-200 и -200 няколко човека се събраха и общо взето нищо не стана. Защото беше политически обвързан този протест. протест. Хората, които не го организираха... Да, нет, хората, които го организираха част от тях нали, са в някакво сдружение с политически амбиции, но въпреки всичко ние отидохме на протеста, имахме някакви очаквания на протеста в началото организаторите почти нищо. Казаха две-три приказки. Не знаем кой е виновника, но ще питаме институциите, ще настояваме да се намери той и така, и до там. Добре, че поне ние малко поехме нещата в своя ръце, че почнахме да приказваме, да завържиме така гражданска дискусия, да обсъдиме проблема и то не е само да го обсъдиме, защото го усещаме, знаеме го проблема, но така а, получи се наистина едно според мен много хубаво градско събрание, където всеки изрази мнение като както нали, мнение за проблема така и евентуални решения на този проблем примерно ние се опитахме малко да, ред, да радикализираме действията, защото само с бирки по площадите и с табели разград иска да диша или някакви такива неща промяна няма да има, ще си дишате лайна, ще си дишаме ние лайна и никой нищо няма да направи Имаше хора, които така, даже повечето смисъл, хората там, които са бяха събрали лично мнение и от други протести, хората отиват, нали, недоволни са от нещо, обаче не знаят какво да правят. Стоят там и толкова. Чакат някой друг да свърши работата. Няма кой да не свърши работата, освен нас самите. Нали, има избрани лица държавни, общински институции, които трябва да свършат тая работа, в случая те си прехвърлят топката от един на друг. Те две години, откакто има проблеми, по-сериозни проблеми, никой нищо не е свършил. Единственото, което са направили, е да замерят и да кажат, че да, има опасност за човешкото здраве. И то, аз я виждам тая опасност, защото мои близки имат астматични пристъпи, мои роднини не могат да дишат, Особено след силни обгазявания, очи подути, алергични реакции, като сменят малко средата, като отидат на село, всичко се оправя. Значи, то, това е елементарно. И така де, проблема не е само в Разград. Проблема е и в Русе, проблема е навсякъде, където има така индустрия, която, за съжаление, се е 20-30 години назад. Те проблеми на Запад са ги имали края на 80... до 80-те години, до края са ги имали тези проблеми, но след това нещата почват да се променят. Било то поради обществен натиск, било то поради развитие на технологиите, защото има вече филтри, пречествателни станции и така нататък. Или било то, като се изнесат производство, производство в България, производство в България, производство както е прямо в Русия с там Френския завод за Автомобилни части. Който обгазява Русе, имаше протести, продължава да се обгазява Русе. Това е че. Значи, ние, ако искаме да стане някаква промяна, наистина трябва да действаме на няколко нива. Много е хубаво да се събираме и да говориме. Това е първата стъпка, аз лично бях много доволен от протеста, въпреки че нямаше резултат. Резултата беше това, че хората почнаха свободно да се изразяват. Защото в началото всички мълчаха и се оглеждаха, но като се поеме инициативата и те се отпускат и идва креативна мисъл, идва желание за действие. Същност, аз виждам няколко евентуални развоя. Трябва, според мен първо да се атакуват пряко отговорните институции, които отговарят за това. В смисъл, примерно, РИОСВ, Министерството на околната среда и водите. Защото те, отколко време, нищо не са направили. Нищо! Да, бе, пък и някой все пак е отишъл в това предприятие, дали било то частно или общинско и се е подписал, че нали, тази станция може да функционира правилно. Някой се е сложил подписа там, че това нещо е годно. А така, причеслателната им станция работи, едно, да. от друго, а пътека проверки, примерно на един на биовет, тя не работила, го убиха ги и така биовец са единия от предполагаемите замърсители. Евентуално има и други. Почти сигурно е, че има и други, но това е бизнеса, като си плати, няма проблеми по медиите нищо всичко минава така по терлички, тихо мълкум. Затова, значи в България няма наказани хора, бе. Всеки са разминава безнаказано. Политици, бизнесмени и лошото е, че тези хора са толкова... Как да кажа? са. Срама нямат. На Запад поне, като се засегне имиджа на някой политик или нещо нещата малко поотихват. Тук всеки замесен в някакви корупционни скандали и си продължават. Защо? Защото никой не отива там пряко да ги хване за шиите и да каже ей Копеленца, не трябва така. В смисъл, те са там избрани за да представляват нас. Колкото и нали да ми е противна цялата тая представителна демокрация, живее в нея и тя трябва да се атакува. В смисъл, трябва да има наказани хора, глобени хора, за затвори, окей, неща да говоря за затвори, просто трябва да има наказани хора в институциите, отстранени от длъжност и наказани. И също така действията трябва да са насочени към конкретните извършители. Сега не може да кажем кой, какво, що, има долу-горе следи към дадени бизнес предприятия, но... Може би трябва да се организираме и с хората в Русе директно, защото разградската, в Разград няма такава инспекция, Русенската отговаря. Директно да отидем в офисите на Риосеве, да ги заключиме там, да не могат да излязат. В Смисъл не да се събираме по площадите, да се събереме пред институцията, да блокираме входа и да стоят там, докато си свършат шибаната работа. Е и да е. ги обгазим. И да ги обгазим. Яще повече боб. Това е положението, хора. Не трябваше гаса с това, защото животите на много хора са заложени. Ние сме поставени пред избора да стоиме тука и да се тровим или да се махаме. Това не е избор, това е заплаха. Заплаха срещу нашето нормално съществуване. И така де, такива са нещата. В момента още няма развой. Още няма мълчат. Направиха среща в общината наскоро и, окей, решили са институции и бизнеса съвместно да инвестират в закупуването на една станция за замерване. Нали? То е много хубаво това нещо, ама... Прах в очите, тя винаги ще изкарва, че провите са добри. <съща> нали? Това е хубаво да има такава станция, да виждаме какво дишаме, обаче ние не искаме да виждаме какво дишаме само, ние искаме да дишаме чист въздух, е това е. Защото бизнеса... А... Скатава скатава ще правим бизнес тука, нали, големи бизнесмени, къде са бият в гърдите, че давали хляб на толкова много хора, дават им хляб, дават им отрова, нали? Супер! Те им дават хляб, те им дават експлуатация. Дават им трохи, колкото да съществуват, да се разболяват с отровата от техните отпадъци и после да си купуват лекарства, защото тук в Разград това е... Техните лекарства! Лекарства! Било за животни, било за хора, след тая на история хора. Другото нещо, което се случи тук, то вече имаше малко така медийно покритие и отзвук е във връзка с разградския золкът По време на есенния панаир е се е случило ловицата да роди. Тя е била бременна и е родила няколко лъвчета, била е шокирана и е отхвърлила малките, даже е стъпкала едното и то е умряло тогава граждани. Са се обадили на разни природозащитни такива организации за защита на животните. Пратили са а, трите лъвчета в а, двете, в една клиника, където са се погрижили за тях. И така този проблем, този случай, така доста се коментираше по медиите. И тръгна една кампания за закриването на разбърския зоокът, който, значи, това е супер смешна история. Ще каже след малко, начи, моето отношение какво е за зоопарковите, защото в 21 век да има зоопаркове, да има животни в клетки, това е безумие хора. Ние ушки ме че вече сме 21 век напреднали прогресивно общество и така нататък, пък още имаме някакви средновековни практики, където дадени живи същества биват отвличани от техния естествен хабитат и поставени в някакви супермизерни условия на съществуване, само за да задоволяват някакви нужди и то какви нужди са тези на хората, като аз не мога да го разбера това нещо. Вие, ако си представите някоя развита, извънземна раса да дойде на Земята. И да си хареса и тука няколко индивида, да си ги вземе за тяхната планета, да ги сложи в някои клетка. Те надали ще се отнасят толкова безобразността? Нали, дай му кабела на телевизия, дай му храна и едно канапе и достатъчно, някои хора ще се навият. Ама въпросът е принципени е безумно хора. Та, така е, в Разгрът стана такъв проблем и има една организация за защита на животните в Лодогорието. Те така доста... Подеха инициативата от местно ниво, свързаха се с Натис Природата и общо, взето от Натис Природата намериха там ветеринарна клиника. Имаше някаква организация за... Как беше? за защита на дивите животни или нещо от сорта. Забравих точно името на организацията. Няма значение. Мен тогава нямаше в Разград, но след като се върнах в града, разбрах за тези случаи. Широко се коментира това. Много от гражданите, между другото, а, говорят така с носталгия, как едно време те са радвали на животинките, на лъвчетата и видиш ли как някакви такива новоизлюпили са а, природозащитници и защитници на животните, искат да им вземат лъвчетата, че да не може техните внучета да видят лъвче в парка. Ами хора... Пуснете си един мал планет, пуснете си нещо от географик, вижте лъвче или вървете в джунглата, или в дивата природа, за да гледате диви животни. Това е безумие. И говоря с някаква такава носталгия. Други хора пък, които така с разом критикуват тази кампания за закриването на зоопарка, на зоокът, защото за има големи интереси за построяването на паркинг паркинг, който да е за стадиона. Стадиона на удогорец Разград. Защото, а, така знаете, Удогорец, Шампионски лиги, Лиги Европа, да е едно от друго. Лига в Лига върват. Значи хубаво е спорта, е хубаво нещо. Професионалният спорт сега вече. Няма нужда да, да го коментираме. Пари. Няма нужда да го коментираме в момента, но има сериозни интереси за парцели в парка, в градския парк, където се намира стадиона, където се намира и золката. Золката, между другото, е непосредствено на близост до стадиона, където има гармежи, викове, едно друго, дивите животни. Там подивяват! По 10 000 фенове до близост до животните. И така, има наистина м реално притеснение, че ако се махне золката, това място ще бъде асфалтирано и превърнато в паркинг, което ще е супер тъпо и наистина това е един възможен сценарий за България. Животните, нали? Окей, хубава кампания, хубава кауза, но а, тя може би е използвана, сега това може да звучи конспиративно, но може да е използвана точно от тези господата домошиви, шефовете на Лодогорец. Шефовете също и така е на един от заводите, които ни трови, така усилено да бъдат използвани те лъвчета и човешкото състрадание, за да махнат лъвчетата, да си направят паркинга и най-лошия сценарише е, къде ще отят те лъвчета. В България няма по-добро място. Ако се занесат дори в някой по-голям зоопарк, в Софийския зоопарк, те няма кой няма пари да се гледат. Свързахме се с разни организации, аз дори писах на разни чужди организации и те... Ами това, онова, вие трябва да си го решите на местно ниво. Значи, тези животни, нали, много е хубаво да освободим животните от зоопарк. Аз съм за затварянето на всички зоопаркове, но има животни, които са се родили в зоопарк и, или там, в каквото и да е, в клетка. Те, дивата природа, не могат да оцелят без някой да се грижи за тях. Затова е хубаво, нали, ако има резерват, както на времето направиха парк Белица ли се казваше с танцуващите мечки? Мисля, че да. А, така. Бриджит Бардок беше финансирала тая много хубава кампания, където направиха един парк и събраха всички танцуващи мечки и те си живеят там. Ако има възможност да се направи някакъв национален парк, такъв да се затворят всички такива куптори, всички клетки, всички шибани затвори и животните да бъдат в такъв резерват, просто ще бъде най-добрия изход от ситуацията. Или поне да бъдат прехвърлени в някакъв приют, който да има по-добри условия на живот, защото в момента лъва е в супер тясна клетка, лисицата е с едно в куфар. <laughs> супер тесни клетки. Единствено, за копитните животни има там една лама, един елен, които са така с просторно място, по-просторно и с дървета. А другите са на цимент. На бетон. М Метър на два клетка. Супер мизерия бе хора. Което има само един кашон вътре. Да. <laughs> и това е. И. Сега не знам докъде ще се стигне. Обсъждаше са в общината. Общината и тя е пищи са. Значит, те дори нямат лиценз за това нещо от 2014 година. То работи противозаконно, ако трябва и оттам да тръгне. Един милион. <съща> Уредили са там. Как? Какво? Що работи? Мястото. Общината го издържа. Няма проблеми. Радват са хората. Имаме лъвчета. Те, освен това, нямат разрешително за размножаване, за разположване на тези животни. И те ги оставят умишлено, за да може после. Да търгуват с тях, примерно. Защото на времето, точно на Цирк Балкански, преди да забранят използването на животни в цирковете, ще шаха да продават лъвче или нещо от сорта. Преди няколко години пак бяха. А, да. бя, пак се бяха пак родили и лъвчета. Един от тези лъвове в момента, той, той се роди, той при такива лоши условия живее, той е болен от рахит. На е в една а, тъмна не е и клетка, то е там някакво помещение на студения цимент и там лава. жалка гледка. В смисъл ти като видиш животно в клетка и в такова окаяно състояние, то ти става гадно. Аз не минавам от там, аз се подтискам като минавам от там, ужасно е. И те викат, хората абе не да имат да видят децата, какво да видят, на какво ще ги научат животно в клетка. Страхотно образователно занятие да гледаш. Имало време е имало също. имало черни хора в клетки да показват на е, е. хората. Сега е се? същото, просто нивото на съзнанието. Нивото на съзнание. нека цигра, да го разшириме, нека съзнанието да щупи вече тези клетки, защото не се издържа хора. Вие, ако имате идея къде диви животни могат да бъдат приотени, сигнализирайте, пишете комен... коментари. Ловите в парламента и пускате. Така е. Който те не са е толкова изликов, хората в парламента. Много бъде, да си хапнат. <съща> Еми, хора, това е значи зоопарковете, миризмите. Важно е наистина да има да има обществено участие и обществен натиск над институциите, защото в нашата държава всичко е толкова безумно. Всички държави са мега зле, крадат самата им основа. Разисквахме нали, създаването на държавите и самата Организация и устройство на този Репресивен апарат Но в някои страни Бива До някъде, до някъде Тук е безумнове бе, хора безумно. Такова нещо няма 21 век Всичките някакви замесени в скандали С корупции, пари, мари, въртят Мутренска работа хора Не трябва така ако продължаваме да си мълчиме, ако продължаваме да бягаме, защото нали, в чужбина е по-лесно. Отиваме на готово. Не, че е по-лесно. И там е трудно. Ходили сме, бачкали сме, хамалогия едно от друго. А тук последните години от зле, по-назле. Не знам. Да, нещо оптимистично за край. Нещо оптимистично. Бе. ми ще пуснем една песен. на абстакт отровата на обществото. Не е много оптимистична, но... Това е хора, слагам си противогаза и... Си лягам. Си лягам. всичко останало са просто ехтежи на един и същи корумпиран глас и всеки от тях сам по себе си е лишен глас за това метафоришо винаги съм с газ. Сега, за финал, ще кажем няколко думи за Каталуния и за провелия се там референдум. Каталуния, както знаете, това е една област в Испания, в кралство Испания. Тя има автономен статут, има си своето правителство, своите закони и така нататъка. И има си своята култура. Каталунците си имат своя език, традиции и така нататъка. Каталунския народ и каталунската култура датира много, много преди да има Испанско кралство. В ранното средновековие, може би там към 7-8 век, тогава на Испанската територия са съществували най-различни области, кралства, графства и така нататък. И тогава е имало Каталунско графство, което впоследствие се обединява с, Арагонско... с Арагонското графство и правят Арагонската корона. Която след още няколко века там към 11 или 13 век не знам точно кога забравих, те се обединяват с Кастилското кралство и правят кралство Испания, което в последствие се разраства и започва, както знаете, епичното царуване на испанската армада и така нататък и колонизациите по цял свят с конкистадори, с геноциди и проливане на толкова много кръв по целия свят. Да, по време на царуването на различни хора в различни периоди, каталунската култура е била потискана. Дори най-пресните случаи, които са брутални, са по времето на режима на Франко, който след гражданската война налага своята диктатура и тогава каталунската култура е била силно репресирана, каталунски език е бил забранен, много хора са били осъдени на смърти и убити заради това, че са говорили народния си език. и оттам а, голяма част от населението е натрупало огромна омраза към Испанското кралство и към властта като цяло. Затова тези хора, раните са им още прекалено пресни и искат отцепване. Искат отцепване, винаги са го искали и управляващите в каталунската област, местното каталунско правителство, много умело използва тези настроения на хората, за да прокара своята политика, за да може да се отдели и да запазва пая за себе си, защото в момента Каталуния е най-богатата област в Испания и голяма част от парите отиват в Мадрид. И каталунското правителство вижда доста добра възможност за себе си да натрупа повече активи съвместно с бизнеса, като му обещава по-добри условия и така нататък. И използва тези настроения на населението, тези и индипендисти, които в последните години много силно работят по тая кауза за отцепването. И какво се случи? Проведе се референдум, който беше суспендиран от Върховния съд в Испания, като казаха, че той няма да се зачете и така нататък, но въпреки всичко референдума се проведе. Испанското кралство Мадрид изпратиха супер много полиция. Каталуния беше обсадена, Националната гвардия, жандармерията и тогава властта показа своето истинско лице. Видяхме истинската съвременна демокрация, т.е. чист фашизъм. Когато някой иска да направи нещо, което не е а, одобрено от властта, той бива потъпкван, мачкан и то много силно. А хората не са искали да направят нещо лошо, те са искали просто да упражнят своето право на самоопределение. Така... Стигна се до големи сблъсъци, сигурно всички сте гледали по телевизията. Полицаи разбиха главата на много граждани, потрошиха стъкла, откраднаха урни с гласуване, хората от своя страна отвърнаха с барикади, пазайки там избирателни пунктове, пазайки квартали от полицията. И беше страшно. Аз лично бях потресен, наистина. Даже по нашите национални телевизии даваха жестоки кадри. И така, това се случи. Жалкото, какво е? Жалкото е, че местното население, водено от голяма част от местното население е водено от разни националистически интереси и си мисли, че когато се отделят от Испания и се създадат своя нова държава, че те ще живеят по-добре. Но всъщност те ще сменят едната дреха с друга, която пак ще им стяга. Защото властта, държавите, те винаги са били такива, че живеят на гърба на населението и просто една каста ще се смени с друга управляваща каста. И жалкото е, че а, по време на този референдум, каталунската полиция си направи изключителен пиар. Даже голяма част от местните хора така говореха с добро за местната полиция, която до вчера мразеха заради своите репресивни методи. Същите методи, които приложи испанската полиция по време на референдума. Много е жалко за това, че хората кака са стеснили в съзнанието си. Защото национализмът, създаването на нови държави никога няма да доведе до нещо добро. Това е много по-различно, отколкото ако хората се самоорганизират в свободни съюзи, федерации от свободни автономни области, организирани чрез хоризонтални принципи на управление. Това нещо, което е било по времето на гражданската война и революцията, която тогава е била започнала. Но за жалост, революционният дух явно е изпарен или унищожен от местното население. И аз не знам какво се случва, но голяма част от хората просто мислят че си, че новата държава ще е нещо много по-добро. Но държавата никога няма да е добро решение за нашите проблеми. Какво мислят анархистите по въпроса? Различни мнения. Някои от анархистите тотално бойкотираха референдума и изобщо не се занимаваха с случващото се. Други пък го подкрепиха и дори гласуваха с «да» на референдума. Трети, Трети не подкрепиха референдума, но излязоха на улиците в подкрепа на своите съграждани. Те не излязоха да пазят урните от полицията, а излязоха да пазят своите съседи, своите приятели и познати, да пазят своите квартали чисти от полицията, да ги запазят в безопасност от полицейското насилие. Това бе наистина една постъпка достойна така за почети, за възхищение, защото всички ние сме хора и е нужно да си помагаме ни на други. Нужно е да се подкрепяме и когато някой се опитва да ни стъпче, то трябва да направим всичко възможно за да се противопоставим след референдума на 3 октомври се проведе така, една всеобща стачка която бе организирана и започнаната от анархистските работнически синдикати от СНТ, от СИДЖИТИ и разни други които в последствие се включиха към инициативата и хиляди хора заляха улиците тази стачка беше против насилието което бе осъществено от испанската власт в Каталуния. Хиляди хора се включиха и подкрепиха стачката. И вчера трябваше да се вземе решение дали Каталуния ще обяви независимост, но местният президент в момента почна да разиграват, почна да търси диалог и някакви такива неща. Не знам какво ще стане. Следете събитията и за напред, но знаете, че създаването на нови държави никога няма да да ни даде свободата, която така искаме. Това само просто ще смени едните окови с други. И това не означава, че ще бъдем свободни. Нека наистина да защитаваме себе си, но също така да се подкрепяме, да не си пречиме. И самоопределението също така не е нужно да става чрез гласуване. То става чрез действие, то става чрез самоосъзнаване. Няма нужда да кажеш аз съм такъв, аз съм му Ти си такъв какъвто се чувстваш Действай без да пречиш на другите И знай, че никоя власт няма да ти даде желаната свобода. Само народа може да спаси сам себе си Солс побле, салва ел побле Завършваме с тази песен на каталунската революционна група КОП Бъдете свободни, поздрави до другия път Съзнание за всички, обичаме ви Адиос na na nu na ini será olvidado